Oiaso erromatar museora, etorri gara irunera erakusketa berri bat jarri dutelako martxan apain maiko deitzen dena eta bertako jardueren arduraduna dugu gurekin, Mariajo Jo, no hain zermoduz? Osa ondo? Beraz, erakusketa bat jarri duzu martxan e, oraintxe esan dugu, apain maiko izena duela eta gero pixka bat azpitituloa izango zen kosmetika eta edertasuna hain eh atentzioa deitu dugu ez dakit barba edertasuna aktualitatearekin lotzen dugolako baina hoski edertasuna beti egonda bai bai antzinatik enkainera gure erakusketan grezia eta ermatik garaietatik hitz egingo dugu baina egia san suposatzen dugu adibidez historia aurrean ere edertasuna oso garrantzitsua izaten ziren ordun pentsatzen dugu ba hori gizakiarekin beti betidanik danik lotuta egondela Oso erakusketa berezia da, ipatu hitz egiten hasi aurretik mikrofonoa horrean e, Kataluniatik e, ekarri duzuela eta azaro arte egongo dela hemen Oiaso Museoan irunen. Bai, orrela da. Pentsatu gure museoa 2006 urtean e, ireki zen. E, urte horretatik erakusketaaldi baterako erakusketa pilo bat antolatu ditugu, baina nere ustez erakusketa hau izugarriena da. Mm -hmm. Baina diferentziaz eh? Osea, e, potenteena astarna politenak, e, potoloena, ordun ikuste dut oso gomendarria dela. Bueno, ja esan dizu, e, etorri ber dela, bai ala bai. <laughs> Den. Ikustera, eta e, zer bai, dago, kontaigu zu pixka bat, dena esan ere, baina bueno, gutxi bora bera. Bai, dena dira astarna ar arkeologiko originalak, e, originalak izatea oso importantea e, da ere bai, e, eta pieza guztiak lotuta daude grezia edo erromako kosmetika eta edertasunaren kontzeptuekin. E, adibidez zenolako zen, e, makillajea se produktuak erabiltzen zituzten nola prestate, prestatzen zituzten e, perfumeak, hile e, ordeak eta pelukak erabiltzen bazituzten, zenolako ziren jantziak, ze garrantzitsua zuen zure aspekto fisikoa ze zen ere bere simbolismo, zeren ez zen bakarrik politago izateko, baizik eta e, jantziak, hilea e, epainke eta e, bitxiak eta olako gauzak oso garrantzitsuak ziren ere zure estatus ekonomiko edo soziala, adierazte eko jendeari ordun saiatzen gera holako gauzak e, aipatzen eta adierazten. Hori orduan ja ikus gai dago, eta zuzenen, ikusten dena, zer dira dibidez ez dakit, ili aipatu dituzu? Bueno, e, aipatu, egia da, ili aipatu ditu dela, baina ili ez dira ikusten. Pentsatu behar dugu, e, arkeologiko astarnak, ba dibidez hilia, edo egurra, edo olako astarnak desagertzen dira, ez dira mantentzen. Baina dibidez, ekarri ditugu erromako eskulturak, estatuak, eta hor ikusten da, ze konplejuak ez diren hilia painketak, eta hor, ondo fijatzen basara, nabaritzen da hilia ordeak erabiltzen zitu, zituztela, batez ere emakumeek, ba, gaur egun bezala batzuetan egiten da, ez da hilia izateko, eta trenza luzeago, edo lako e, apainketa komplikatuago izateko. Orduan, erakusketa honek, frogatu dezake dena asmatua dagoela, ez? Lehen esan duzu gaur egun jendeak, e ipintzen dituela ilegeigarriak eta uste dugu e, berrekuntza badela baina aintzinateteti dator. Bai, horrela da. Era ados nago, eh? era bat ados. Adibidez, leina ipaitu dut ba perfumeak, olioak, ilordeak eta olako gauzak ez dira mantentzen. Normala da, desagertzen da. Ceramika mantentzen da, harria ere bai, metalak ere bai, baina beste organiko astarnak ez dira ez dugu aurkitzen industeketa batean. Baina adibidez, beirasgo e, kutsa txiki batean, erakusketan gainera ikuz daitekena, konturatu ziren barruan zerbait zegoen, eh? arrasto, arraroa zerbait, ordun, eh, ikertza heliek, hausnarketa eh, bat egin zuten, eta konturatu ziren kol zela. Zagutzen duzu, nola gaur egun ere bai, batez ere Afrikako iparraldean, Egipton eta marrueko zen erabiltzen dute begiak margotzeko pigmento hori, baina, Ba, a, e, konturatu dira, antzinatean ere, kol oso formula parekoarekin erabiltzen zela. Ez dago, zer e, asmatzeko orduan e, dena dago, e, dago <laughs> dena egina. Eta e, kontatu diguzunaren arabera, ba, e, betire kontutan hartuta edertasuna eta antzinatea direla erakusketa honen e, ardatzak edo iparro zer da oso emakumei begirako edo gizonezkoek ere erabiltzen zituzten halakoak. Antzinatean bai emakumeek eta bai gizonek erabiltzen zuten, baina egia da olako erakusketa bat antola, antolatzeko emakumeen gauzak gehienak daude. Erraxago dago aurkitzeko. E, estatuetan adibidez, bai, bueno, gila da e, gizonek bere ile apaiketa gauzak ere izaten zutela, baina, bueno, mm, konple juena kedo beti emakumeentzat izaten ziren. Eta adibidez, gizonek ere bitxiak erabiltzen zuten, baina beste modu botean, batean. Horrek e, esan nahi du, antzinatean ere emakumeek gehiago apaintzen zirela bilak baina batez ere bitxiak emakumentzat ziren. Ba bota dizki gozu marejo hainbate amu, hainbat ezertzela da e, ikusteko, erakusketa mm -hmm. Oia Sormatar museoan, Apaimaiko e, historiauak gaur egun ere, ez dakit moda dauden apaimaiak baina historia asko sortuko dira <laughs> eta apaimaietan azarora bitarte losatuko duzu ordegia zein dasteartetik igandera Bai, Amarretiketik 8etik arte dena egituan eta Igandetak, Igandetan bakarrik Amarretiketik Ordubiak arte, baina ordutegi hori bakarrik udan izango dugu eta gero ja irailan aldatuko du eta izango da asteartea asteazkena eta ostegunean eta igandean ere bai, Amarretiketik eta Ordubiak arte eta Arratsaldes Museoa eh, bakarrik eh, ostiralero eta larun larunbatero irekitzen da. San Iroso 2006garren urtean zabaldu zela Oiaso Erromatar Museoa eta bestelare sekulako jarduera pilo antolatzen dituzue beste erakusketak ere bai uda indartxu dator Bai, bai, urtean zehar, batez ere ikostolak e, etortzen dira eta batez ere talerrak eta didaktiko jarduera prestatzen ditugu. Baina udara begiratzen, ba, gure lurraldean turismo gehiago izaten dugu eta saiatzen gera beste motako jarduera kantolatzen. Eta adibidez, urrengo asteburuan, hama zazpia, bai, ostirala hama zazpia da bai, horrela, hama zazpia, emeretzia, Et, emesortzia eta emeretzia oso jarduera potentea izango dugu, bere izena da dies oiasoniz, eh, latinez dira oiasoko bueno, ba, egunak eh, aurten izango da zeigarren edizioa eta bueno, esaten dugu ere eh, irungo erromatal jaialdia dela eta asteburu horretan denetatik izango dugu da ez dakit, eh, denboran bidaibat orduan eh, asiko gara ostiralean modaren desfile batekin zeden orain dela bila batzuk sortu genuen modaren lehiaketa, izango dira, bueno, e, entzuleek ez dute ikusten, baina hemen ikusten duzun funda hori osoak dira modaren lehiaketarenak, Ordun da moda kontemporanea noski e, e, gaur egungo moda baina bueno e, baldintza zen grezian eta erroman modan inspiratuta. Mm -hmm. Ordun 37 diseinuak e, hartu ditugu eta urrengo ostiralean 17 e, ba, desfilea izango dugu, eta emai profesional bat etorriko da eta gure saridunak izango ditugu. E, gero ere ostiralean oso antzerki polita izango dugu hemen gainera irungo eta ondia garbiko jendearekin, ez direktore profesionalak, amater dira, baina e, urtarrietatik daramate mate antzerki hau prestatzen, eta ja gero larumbata osoa eta igandean goizuz, gastronomia, gladiadoreak, tailerreak e, erromako musika piskat denetatik izango dugu. Mm -hmm. Bordonetzaiz, e, lanik falta, Maria Jo. Ez gara espertzen. <laughs> Ba, mamie ba, esker eta eta arrakasta auki ezala bai die Soia Sonisek eta baita ere ba erakusketak, epaimaiko eh? erakusketak, ni esker. Suei esker kasko